Modul 4, Aufgabe 5b. Was sich die meisten Männer gar nicht klar machen, wenn sie dann heiraten, dann leben sie normalerweise zusammen mit dieser Frau. Mit einer Frau zusammen wohnen. In einer Wohnung. Das heißt, die Frau ist immer da. Und die geht auch nicht wieder weg. Die bleibt. Und da kriegt die alles mit, was man so macht. Die sieht ja alles. Die sieht zum Beispiel, ob man mit offenem Mund kaut. solche Geschichten. Und dann hört die auch alles. Alles. Da kann man nichts mehr vormachen. Die kriegt richtig mit, wie man so isst und was man macht im Leben. Hört alles. Merkst du eigentlich... Dass du jedes Mal, wenn du mit deiner Mutter telefonierst, einen ganz anderen Ton in deiner Stimme hast, merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich. Und deine Mutter hat immer recht. Wenn ich das Gleiche sage, ich habe nie recht, deine Mutter hat immer recht, merkst du das eigentlich? Nö. Aber ich. Ein Wahnsinn. Stellen Sie sich mal vor, Sie kommen als Mann nach Hause, müde, abgeschlafft, abgefischt von der Arbeit. Dann ist Ihre Frau schon mal da. Dann hat sie gewartet. Dann will sie sich unterhalten. Der Mann möchte aber einfach nur wohnen. Oder umgekehrt, ein netter Kerl wie Sie, schon mal zu Hause, hat eine Stunde lang schön gewohnt. Dann kommt seine Frau nach Hause, auch von der Arbeit, vielleicht auch müde, auch abgeschlafft und abgefischt, die will sich auch mal ausruhen. Und da kommt die rein. Die hat einen Schlüssel. Die darf das, es ist, ist völlig legal, die kommt rein. Die klingelt nicht an der Gegensprechanlage, dass man sagen kann: Du, passt gerade nicht, komm nächsten März mal wieder. Nein! Und auch die ganzen Macken und und Unzulänglichkeiten die man im Laufe seines Lebens für sie, seines Single-Lebens für sie angesammelt hat, das musste ja auch alles tolerieren, das muss man ja gegenseitig aushalten. Macken ohne Ende. Ein Bekannter von mir hat die Marke, dass er seine getragenen Socken ins Kopfkissen mit reinstopft. Der schläft mit dem Kopf auf den getragenen Socken. Ich will es mal so ausdrücken, sein Verführungsumfeld ist dadurch relativ eingeschränkt. Wir sind noch nach 10 Minuten wieder draußen. Da kommt sie allenfalls zur half night wenn überhaupt. Ich habe ja auch jede Menge Macken. Ich will nur eine erzählen. Meine Carrera-Bahn zum Beispiel, die mir lieb und teuer ist, habe ich bei mir im Flur aufgebaut. Streckenlänge 16,30 Meter. Mit zwei Brücken. Kommen Sie mal vorbei, können wir eine Runde spielen. Aber wissen Sie was? Der Ricarda macht das nichts aus. Das finde ich toll an dieser Frau. Die steigt da drüber weg, es ist ihr egal, die toleriert das. Das finde ich super. Dann habe ich gedacht, das ist schön, dass Ricarda das nichts ausmacht. Meine ganzen anderen Fehler, Unzulänglichkeiten, Macken, dass ihr das alles nichts ausmacht, finde ich toll an dieser Frau. Und gleichzeitig habe ich Panik bekommen. Ich dachte, wenn ihr das alles nichts ausmacht, was muss dieselbe erst für Macken haben, von denen ich gar nichts weiß?